Знайшов на вулиці і ніс у здавати, правильно? Ви ж прекрасно знаєте, де я це взяв. Розуміючи, що кидаю слова в порожнечу, я все одно не міг не говорити. Пакетик отримав від незнайомого мені хлопця. У клуб «Слон» я прийшов на зустріч із дівчиною. Слухай, харе заливати. Прийшов до дівчини, зустрів хлопця. Підарти, мабуть, або мудак кінчений. Тільки мудики дівок шукають, а пацанів знаходять. Як звати дівчину? Наталка. Наталка-давалка. Де живе? Адреса. Як виглядає? А ми незнайомі. О! Прийшов на зустріч із незнайомкою. Замість неї зустрів незнайомця. Думаєш, дурників знайшов? Людина-тхір хотів ще щось сказати, та раптом звернув увагу на пойнятих. «Якого ви ще тут? А ну пішли нах, дебіли!» Парочка, зі спритністю якої я від них не сподівався, залишила кабінет. Людина лаваш зачинив за ними двері на ключ, тоді підійшов до мене, повернув і розстебнув кайданки. Не встиг я зрозуміти, що відбувається, як він штовхнув мене до стіни, біля якої була припасована труба парового опалення. Спритним копняком підбив мені ноги, а коли я гепнувся на підлогу, підтягнув до труби і прикував до неї. Людина Тхір вийшов за столу і тепер обоє височили наді мною. «Слухай сюди, придурок кончений, і не перебивай», – сказав Тхір. «Підписи готові. Написати протокол – 20 хвилин роботи. Ну не дивись, що пойняті такі дикі. Зате я завжди знаю, де їх знайти. Вони – Завжди тебе впізнають. Дуже цінні кадри. Тим більше, що ти не заперечуєш очевидні факти. Наркотики в тебе знайшли. Нічиїх відбитків пальців, крім твоїх, на пакетику нема, можеш мені повірити. А от як ти збирався їх передати споживачеві? Лаваш вступив до столу, взяв мою мобілку, знайшов папку вхідних повідомлень, відкрив останнє і тисну трубку мені підніс. «Що тут написано?» «Схема знайома. Той, хто хоче купити наркоту, має телефон роздрібного дилера. У певній годині він приходить у напередобумовлене місце і посилає есемеску. Дилер виходить, виносить товар, отримує гроші. «Ти не встиг!» «Мій колега, – він тицнув пальцем над хора, – не витримав. Дуже вже хотілося йому тебе зловити. Та й не хлопчина наркоман нам був потрібен, а той, хто торгує!» Ось так ти нам і попався. А, значить, протокольчик складено. Для порядку білий порошок на експертизу здамо. Телефон долучимо як речовий доказ. Клуб «Слон» на районі теж має певну репутацію. Розумієш, яку? Кубельце там, Ігоре Варало. Ну, раз ти туди прийшов, значить, знаєш усе краще від нас. Виходу в тебе нема. Пиши зізнання сам. Називай прізвища своїх постачальників. Де берете наркоту? За скільки? Ну, коротше все, що знаєш. Звільненою рукою я витер розбите обличчя. Кров уже не йшла. На руці лишилися рожеві сліди. Помацав язиком передній зуб. Ну, здається, цілий. Далі мовчати і тягнути час не було сенсу. Ну, ми ж усі знаємо, це підстава. Остільки я не розумію, кому це потрібно, промовив нарешті. А ти взагалі мало що розумієш, сказав Тхір. Того дум, тон йому додав лаваш. Я глянув на них знизу вгору. Чого зириш? Перше китайське попередження не дійшло? На тобі друге, українське. Я чекав чого завгодно. Навіть спроба повісити на мене зберігання та розповсюдження наркотиків не так заскочила. Ось воно що. Ось звідки ноги ростуть. Мозаїка склалася моментально. Я шукаю Наталю Зиму, дзвоню на її мобільний номер, називаю себе і тим самим знову засвічуюся. Мене знову вирішили попередити, тільки цього разу не по телефону. Тоді, перед першим китайським попередженням, я засвітився біля лікарні у Феофанії, де ховається чи утримується силою популярна співачка Анжела Сонцела. Тепер я викликав вогонь на себе вдруге, розшукуючи її особисту помічницю, чи ким там доводиться Анжелі, ця невідома мені Наталя Зима. Якщо вже до суворих попереджень долучають міліцію, вся ця дивна історія виглядає більш серйозною, ніж я навіть уявляв. Адже, виходить, я не повинен зустрічатися і з сонцевою, і з зимою. Хтось дуже цього не хоче. Ну, а раз так, жодне моє слово в цій кімнаті нічого не значить. Тхір і Лаваш виконують конкретне замовлення, і вони виконають його. Мовчиш? гаркнув хір. А що, є варіанти? Є, вступив Лаваш. Сідаєш за стіл, пишеш два документи. Один щиросердне зізнання в спробі продати наркотичну речовину з метою наживи. Не тільки ж грішить. Дорослі люди, такі як ти теж, на швидкі бабки, ведуться. Ну, спробував раз, потрібні гроші. Попався. З ким не буває. Навіть можеш нічого більше не писати. Просто я такий-то, такий-то, тоді-то спробував продати наркотик невідомому. Дата підпис. Протокол вилучення наркоти підколимо до заяви і заховаємо он туди. Він показав пальцем на облуплений сейф. Ну, припустімо, а який ще документ вам потрібен? Розписку напишеш. Знову вишкірився тхір. Я такий-то... Згоден співпрацювати з органами міліції на добровільних засадах. Так просто? Я не стримав кривої посмішки. Простіше навіть, ніж ти думаєш. Напишеш, підпишеш і гуляй собі. Але якщо забудеш про нашу розмову, і завтра знову почнеш пхати свого носа куди не треба, буде біда. Спочатку факт твого затримання зафіксують у журналі. Це запросто робиться». Потім і це, і протоколи, і зізнання, і головне, твоя підписка стукача зіллються твоїм колегам. Ви, журналюги, дуже це любите. Я навіть ті, хто готовий про цю історію написати. Тоді у тебе, Ігоре Варало, точно не буде часу займатися різними дурницями. Не скоро відмиєшся. Віриш? Вірю. Я набрав повні груди повітря й видихнув тому нічого писати не буду. Вбивайте. Моє «вбивайте» прозвучало на диво спокійно, хоча й приречено. Хоча я ані на мить не сумнівався, ці два молодих мента охоче забуцали б мене чи когось іншого ногами в підворітній. Якщо не на смерть, то на інвалідність так точно. У ситуації, що склалися, їхні природні руйнівні хижацькі інстинкти Стримувала саме ця ситуація, вони при виконанні службових обов'язків. Аби мене справді хотіли ліквідувати, не цькували б прирученими лягавими. Не влаштовували б увесь цей спектакль. Набагато простіше підловити у під'їзді, влити в горлянку пляшку горілки і скинути або в котлован, або із залізничного мосту під поїзд. Те, що ці двоє шарують мене у відділенні, у службовому кабінеті, та ще й не особливо намагаються зачистити кінці, за великим рахунком зв'язує обом руки. І надає всьому, що відбувається швидше попереджувального, профілактичного, превентивного характеру. Ні, наслати на мене професійних убивць або не хотіли, або поки що вважали передчасними. Для чого? коли розмазати мене по стінці і заткнути роти можна цілком законними методами. Ну, якщо, звісно, вважати такими міліцейські провокації, типу підкинутих наркотиків, вибитих зізнань та інші штуки з Ментівського арсеналу. Отже, мене не вб'ють. Ну, принаймні, не тут і не зараз. «Обивайте», – повторив я і витримав лютий погляд хора. Той гмикнув, подивився на лаваша. Лаваш, коротко замахнувшись ногою, влупив мене в бік, а коли я завалився від удару, ще раз угатив по куприку. Болючого крику я не стримував. Дуже жирно для цих двох гондонів, аби я демонстрував їм тут партизана, влабета гестапо. Тхір присів біля мене, і в його погляді блиснуло щось людське. «Слухай, я бачу, до тебе все дійшло. Но для чого тобі ці пози?» «Усе одно тебе ніхто не бачить і не чує». «Ми з колегою твої старання оцінили. Ти тримався до останнього. Гідність твоя чи що там у вас, інтелігентів, може спати спокійно. Хочеш, – він підморгнув, – я тобі на бланку довідку дам. Здався після тривалих та виснажливих боїв. І тоді ти нам усе підпишеш. Годиться?» «Іди в жопу!» – я відвернувся. «Ну, в жопу то в жопу!» – Тхір випрямився. «Китайські попередження, значить, не діють. Українські хочеш?» «А знаєш, які вони? Українські національні попередження?» «Україна – батьківщина слонів. Це ваші туалетні газети пишуть. Зараз я тебе з одним українським слоником познайомлю». Він підійшов до облупленого сейфа, дістав із кишені ключа з ребристою борідкою, Відчинив ним важкі дверцята і витягнув старий протигаз.